Ulu bi Allahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Jer ad onih koji sred njega voli Smeh dedu kvije opcija Da nije džamija i da nije ljudi koji sred njega voli Allah bi slušio nebesaj zemlji Jer jedino što najviše voli jeste da sred njega voli Kad je nosale sa nama pito šta radiš radi mene, pa kada reklanam kad to ti zbog se radiš, šta radiš radi mene, pa kada ja šta ću radit tebe, kaj koga voliš radi mene? E to je vala voli, on je ljubomoran, on je nas i ljubav stvorio, on voli nas više nego majka, svoje djete. Sad zamisli koliko nas Bog voli i zbog te ljubomore nam ne da da grešimo. Isto ti svom djetetu nije ti pravo kad se drogira i kad se opija i kad kocka, jer je vole voliš svoje djete, Tako ona Allah da više voli, pa voli kada se radi njega voli. I ta elita na sudnjem dano će biti prozvana ne po ummetu i da će biti svaki i čekanj i za sobom imak svoje, svoje pristaše. I ovom neku kulu nas ime i naminim. Kada budi nam pozvali sve ljude sa svojim vođama, svaki će ići sa svojim vođama. Pa će ići, zanimljiv dosta, zanimljiv vrlo, bit će kajim kamera, neće nikoga imati nikoga nije imao sljepenika. I priče prozvan o narodu ludu, o hudov narodu, o umetelno hrvod. Tako će biti prozvanje svim danom. Nima jedna vita koja ne se zrati pojednom pri gamberu. Allah će ih posebno zovnuti kao svoje Elije i reče ja Elija Allah. O moji prijatelji, ojte u moj hlad vi koji ste sred mene voli. Evo najodobranije vite, njima će tada i pri gamber zabiti struktura ljudi su onih koji se reda laha voli. Ako imate jednog takvog, eto ti, vlade, na sudnjom dan. eto ti spasno, samo jednog, ne možete i zanoti sa stvom je prijebira, jednog kojih reda laha voliš, nešto ti je familija, nešto ti pomaže u životu, nego što ga reda laha voli zato što njega ovak Ja se nadam da moj altis, kolega, Kjellar Fenlija, mene voli, evo ja sam se s ljubavi odrezva ovako bolestan, četvrti dan, baš sam dobro bolestan, imao bolesan sa ovom naznom, sa svime, ali osjetio sam da me iz ljubav izumno to se posjeti preko telefona. I kad je neko porukov na Facebooku piše na mobitelu, vidiš kad je iz ljubavi piše. Vidi za Laha i kad neko knjigu piše kako je iz kujom pisu. Osjeti se da je iz knjigu pisu. Samo da, da je dokada da kako, kako Da smo i včera svi ovdje došli sa tim ciljem da nas Allah sačuva ovdje svojoj u vojdžamlji kao što je sačuvao sve pengambere 10 dana Muharana. Amin Admar Rabinu. Evo ja sam se zahvalio ovoj ljepoti vašoj ovdje Kemal Fedji Hafizu koji je jednako pro fin insana. Pa kad je rekao fin insana, mora biti doveriođan. Moj na koment njegovom Teveliju rijetko je vidim da Mu Tevelija voli svog vođu pošto baš Mu Tevelija Asa voli svog Kemal Fendi. Ja to vidi da u njega ne samo da ga koči, nego voli. I to je lepota tu u toj džamiji mora biti, hajde, kad mu teveli je voli svoj kož. Je razumeli? Mu te je hoće se što svekoba i nevi to, to je to je se to saši. Kako meni reći jedna strekrva? Mlađa strekrva skontala, bada je moderno, pa je skontala. Kako ja sam dobra strekrva zato što ja stavno pokušta, kako moram bila tako vidim da nemaju drugačiju. Pa, ko hoće da bude dobro, te malo glaši. Šta pa ti imaš strekrva? Nimaš ništa, ona je tuj tujica. Hoćiš strekrva da strekrva što nisi svoje djete sredila. je djete ona hoće da stređila. Ja još nisam sveka ja za kako to je Imam triče, ja kaže u nas na troku. Ne da se rekli, nije na kuk. <laughs> Do Jacije, evo, gledat ćemo, e, da ostavimo baš drenu ladnika, možda u drugoj epizodi šala. Posle Jacije, još jedna desetna krenuta, kažem ja, nešto, ne, ne, nekog poruka. Kad smo se već ovdje došli, našam, pa morat će neko i na Jaciju, pa da ovaj, nešto se posjetimo i opomenimo. Ovo je svijeti mjesec, onako moharanje svijeti mjesec. Prvi dan, prvi mjesec u računanju, iživskih mjeseci, Muharrem, srpen, džumadel ula, džumadel uhra, jel rebil je rebil ahar, džumadel uhra, ređev, šaba, namazan, ševal, zukade, zubidja. ja to djeci, govorim da bi djeca, da se jedno ja ne pometim ovome. Kao jenoak u ovom računaju, tako je Muharrem, ali desih Muharrem poseban dan kada je jer visiti. A najsigurno je predaj da je spasio Musa, risalam, otvara ona. I to je dovoljno i da ovaj dan posti se koga je postio i jučeri danas ili danas ili sutra ili samo danas, pa ko mi je salas miluo, evo ja nisam baš najbolj, ali ja sam sebi porezervisao do ove staktorela, ona je kuću, vajrema, vajrema, je ona reka, kad su hajžene na repadu, ja, u predaj stoji, kod taj dan posti, i za i uču, i za prošlu, rekao da rezervisao sam za i uču godinu. a ovo je za prošlu godinu, pa eto, ovo je sad Otvore tako je danas posio juče, potvrdio je zapušu godin dalovce grije se oproštaju. Ftarus jam Ramadan, chehal Allah Najbolji post poslije Ramazana je post Muharram. Najbolji post. Čak je bio naredja pa kad je Ramazan, propisan da je rekovali sva pohađene posti ko neće ne mora postiti. Jer su jevreji postili. Vidite kako se zadržali 2000 godina od Musa Mojsija od Odnosili samo počinili su da se Bogu zahvalje što je Allah spasio najvećih sinuka svih vremena kao simbol sile faraona Firao kao da Allah u Kur'anu govori. Spasili pa je porog hebrejski Musa i sada kaže jer Allah u Kur'anu kaže se zbila se. Numere veći Russo da ravnedina amen. Pa je zatim Allah spasio vjerovjesnike. I vjerovjeka. Kada alka haqan aleyna nungir mu'mini I tako je obaveza kaže Allah Meni je obaveza da će spasiti vjernike Allah se obavezao da će vjernike spasiti Samo je kodim koje je vjernike Allah će i pomoći vjernike Allah je zaštitnik vjernika Izvodi minira svjetlo Samo je pitanje ko je vjernik Kogor je vjernik, kone je lija Ako mislite sad kvarno da je vidite li. Svaki je vjernik je lija Allah je zaštitnik vjernika Pa šta je ponukao Musa, v.s. šta li mi danas radimo? Šta je Musa radio sa svojim narodom? Okupio je i krenuli su da se skršavaju paraona i njegove vojske. I kad su došli blizu mora, pripali su se. Vamo iza njih je paraoni vojska, koni, vamo je more, kuš Kao što je trajili tih misijak, kada je došao u Španiju, kada se osvajali u Španiju. Prešli su, jel' Dibradal, tako se kažem, i došli su u Španiju. I onda mi je sve lažno popalio, taj veliki vojsko vržav, iza Nebijske dinastije. I onda je rekao ovako, nema sad nazad, kada je neprijatelje vama, a more, iz za vas, pa izaberte. A u Musa je bilo obratno, more je ispred vas, a faraon za iza vas. I oni su se kale madradi džak'an tala Musa inna na mudreku, pripali se, gori gotovi smo. Kale kella, ne ne ne, nije tako, im ne merija rabiju sajetijim, nije tako, ne boj se, molit će mene gospodaru puti, kaza će mu štaču, kada si sa Allahi. ne trebaš se bojati. Pa šta mi je pa ina, ja musa ne treba, ja saj ba, i objavili smo Musa na islamu, udri svojim štakom o morem. Šta more štak uraditi? Mi biti ali gledali bako šta će štak. Ali je rečeno udri štakom njegov štak. Šta je se desao? Ko je mora razstvorio? Nije štak. Allah je mora razstvorio. Allah razstvara. Ti uradi što je do tebe. Jesi sam sad razumio? Ti u svojoj kuči. udri štakom, ne znam, udri u nešto. Počeo sam u Ja sam leva, ja sam rođen i leva. Sve je bilo mi da lijevo roknaci, ali ja sam desnom se naučio pisati najdes kako. Sa učiteljem, sam sebi brut, otiđi u šice, sebi nosi brut i onda sam učio sa desnom rukom, desnom pisati. Što je to tako rado nam se bog snila leva ja desno mi je li pišemo. Iz vidiš da sam brut naučio. <laughs> je naučio jesti, pisati, desno ono. Ali prut se duci To je taj brud koji je nekad rek pravi učin. Važio je za ženi, za sudicu. Kad neko skrivi, prvo mati na čelok, sva djeca sve povije. Svi fasuju što je jednom, jednom pogrešio. Što je, svi se krivi, što, što ste dozvolili da pogreši. To je nekad bilo. Ja sam u spornjivu šapam u Savo. Ne da mi sad udaramo, nema tog više šapa, njim nek tebu. Ja da bi hoća znao, u nas tam jedan čajlak. Rahmet ula lej. Kaže, naravno krute vam donese kada zajedno krenu u meitak. I kaže, zada vam sve potrošio tog koji udaruju. Ali, svi tih koji je čajna stara udarao halaljuju danas. Nikom ne haravi jer ko je pred učio moro mogo mi od odmajući. Je taj njih mogu u pivo učiti. Jer je učio mu. Ali što je udarao, kuda hođena šipka udara neće vatne pršite. Tako govorimo. <laughs> A što se uhođe tog udarao? Udarao ši učite. I nastavio. Adu bil le ni Bismillahirrahmanirrahim